Välkomna till Bäckingspodden. Hej! <laughs> jag heter Frans och med mig har jag Matilda och Susanna. Och det är vi som är ja, Bäckingspodden. Yes. Detta är avsnitt ett och ni kanske lyssnar på väg till skolan eller på väg från skolan eller på en rast eller hur nu ni vill göra. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, vi, ja, vi kan ju börja med att presentera oss lite grann. Så här. Jag heter då Frans och jag är jag är år. Jag går i trean då. Uh, ja. <laughs> jag um, gör lite olika saker. Poddar, ja. rider, spelar gitarr. You know, I'm an everything man. Så här. Uh. Ja. Och uh, vad är ni? Jag uh, heter som sagt Matilda. Jag är 17 år och går i tvåan på beteende. Och jag gör mm. alla typ... Samtidigt som jag tycker att jag inte gör någonting så liksom dan jag dansar på fritiden. Jag jobbar varannan helg på restaurang. Jag... Ej. ja, <laughs> Vilket jag gjorde hela sommaren. Vilket ja. vi kan ta senare. Ja. <laughs> eh, och sen har jag alla typ väldigt väldigt få men alltså små intressen överlag. Typ mm. typ som jag. Ja, typ. typ godis eller? Mm. Mm, precis. <laughs> Det är mitt intresse. <laughs> nej. Eh, ditt intresse är godis. <laughs> ja, nej. Nej. Eh, Ja, jag kan presentera mig själv. Då, nu, eftersom det blev så bra. Nej, jag heter Susanna då. Och jag är 18 år och går i trean på designprogrammet. Och ditt intresse är godis? Inte godis. Nej. För jag, jag är faktiskt nybliven vegan. Så jag kan typ inte äta någonting. Oj, Oj ja. Du är vegan så Äter inga animaliska produkter. Nej. <laughs> Damn, när blev du det? Eh, typ fyra månader sedan. Oj. Ja. Alltså precis lite innan sommaren började. Mm, ja, men typ precis när sommaren börjar. Eh, ja. Har du haft en eh, produktiv sommar? Mm, jag har jobbat fem veckor och varit utomlands två veckor. Så ja, den kan... Eh... Ja, det har ja, gjort i ja. mm. Jag har kompisar som har bara så här suttit och spelat hela ja. sommaren. Som har mm. suttit hemma och bara... Ja, nu, eh, Fast det är sådana människor som vill göra det. Ja, så här, ja, ja. Så. ja så att... jag vill också göra det. <laughs> <laughs> det var... Nej, men de går och lägger sig så här fem på kvällen eller natten, ja. morgonen. Mm. Eh, och sen så går de upp typ tre på eftermiddagen ja. och så sitter de och spelar. Alltså det där var inte typ min jobbdag. Jag gick, jag gick upp, alltså jag jobbade tre veckor på ett fritids och då var det typ halv. Ah. Vänta, halv... du gick inte upp klockan tre på eftermiddagen jag. <skratt> nej det gjorde jag inte <skratt> nej. jag gick upp i typ <skratt> halv sju <skratt> ah, halv sju började, började halv åtta till fyra sen jobbar jag på restauranger så, och då började jag klockan sex på morgonen ah. Ah. Eh, och två sista dagarna så slutade eller så började jag halv fem halv sex så jag behövde gå upp i typ fem och så slutade ah, jag typ tre Ja ah, men lite liknande här började mm. sju, sluta fyra i oh. fem veckor. Ja, det är verkligen så här alltså, Volvo metoden. Och städ jobbar jag städade. Trodde att. Nej. Jo, det gjorde jag alltså, en gång för dess ännu. Städade du toaletten en gång för dess ännu? Jag städade jag... Det tre gånger per dag nej. i fem veckor. Men jag, men jag, jag ska, Alltså jag det ska. ska det är typ jag ska egentligen göra det om det behövs, men jag behöver typ bara göra det. Men det var en gång när det. det Liksom var precis, att hon som brukar kunna städa slutade precis när det blev liksom oh. kris. Oh. Så då fick jag ta och skrubba <laughs> toaletten. Oh. Okay. Uh, för att det var nästig. Oh. Och okay. det rekommenderar. Alltså Restaurangbranschen är liksom hittar man ett bra ställe att jobba på så tycker jag man ska ta för restaurangbranschen en väldigt bra första jobb. Mm, jag kan tänka mig det. Ja, uh, För att man får liksom väldigt mycket med sig. Man får jobba med människor, man får jobba med mat. Man får alltså man får väldigt många erfarenheter som yeah. är bra i framtiden. Mm. I alla fall när man går gymnasiet. Mm. Och, eh, Jag har eh, också jobbat på restaurang i eh, sommar. Asså? Jag har ah. jobbat sex veckor på en eh, ja, ett litet slusscafé slash restaurang i <laughs> eh, Jättekanal. Eh, 15 mil Härifrån. Oj, nej. Uh, jo, så att uh, jag... Det är där min mamma jobbar också. Aha. Så att vi har typ en lägenhet där som jag har sovit i. Ja. Uh, men det har ju typ inte varit något nät, ingen nej. tv, nej. ingenting. Det har verkligen varit... Och, uh, var det värt till då? Ja, det var värt. Ja. Uh, jag hade en skitjobbig chef, men uh, det var värt. Ja. Um, men det som du säger, det är verkligen... Mycket erfarenheter som mm. kommer med mm. För man får, alltså Jag fick i alla fall göra väldigt mycket olika saker. Mm. Alltså allt från att så här, göra mackor. Till att... Eh, göra eh, mackor. <laughs> Nej men till att stå i kassa och servera mat och... Ja, men det är Sorteras, det, ja. det, ja, det finns alltid någonting ja. att göra, väldigt mm. mycket olika saker att göra. Mm. så det är bra erfarenhet så. Orkar man liksom stå ut i restaurangbranschen då ja. har man bra meriter Ja, sig. verkligen. Om du kan säga det i framtiden bara. Ja. Jag restaurang, de alla ja. bara, wow. Kan man sätta det på CV -t? då? Bara ja. det inte är donken då fast jo, donken eller något ja det är rätt bra för att så alltså, då vet alltså, med liksom Duncan, så men står det liksom donken alltså drömmar om donken då kommer man bara, men donken <går> ja. inte vad inte annat nej donken då då vet de liksom att du orkar med stress han ser en restaurang som heter donken nej god trailmarker ska vi gå till donken Vänta, vilken av dem mm. uh, nej men han um, ja, någon av er jobbat på donken Nej, nej, alltså jag är ju arbetslös på grund av att jag, alltså jag är heller. arbetslös <laughs> än det. Nej, <laughs> för jag, alltså jag... Ingen, no offense i dem som på skolan som nej, jobbar på Nej, nej, nej alltså jag det, inte. Det. det. är ja. liksom, det är bra, alltså det är det, verkligen. Det är bara Det bara så det Okej, okay, ja. ja. du är galen. Ja, det var inte så konstigt. <laughs> in. <laughs> nej, Men det är det faktiskt för min egen skull. Det, mm, inte för ja. djur eller skit. Nej. Nej. <laughs> Nyttig liksom. ja. Men ska vi ta välkomna ja, men... våra ett För det har vi inte hört. Ja, <laughs> ja um, från sommarlov till skolstart. Mm. Uh, vi är ju lite sent ute, några veckor efter skolstarten ja, här hur, nu. Hur många veckor har det gått då? Ja. Fyra, Fyra. Ja. Är en månad. Ja. Ja. Men, men det eh... har varit väldigt svårt att få ihop. Ja. Men välkomna! Ja, välkomna. <laughs> välkomna till... Ja. Eh, det men eh, ja, vi kan väl ta vad som kommer nu i framtiden. Ja, eh, för er ett Ni har ju varit på eh... nollning. Mm. Eh, Hoppas har att alla mår bra. Ja. Verkligen. Även om det är en vecka sedan. Var ni där? Mm. Var ni på nollningen? Jag var på nollningen. Mm. Ja. Och du? Nej, jag var inte på nollningen. Nej. Jag var satt på tåg i sex timmar mer till Skåne. Wow. Oj. Hem till pappa. Aha, uh. Det är så. Uh. vad Hur var någonting då? Den var, alltså för min del. Jag vet inte hur det är för dem som lyssnar. Ni kanske, inte, ni kanske dricker, ni kanske inte alls gör. Men mm. är ni underhört så ska jag egentligen inte dricka. Men. Drack du? Jag drack inte. Bra. Bra. Eh, äh, så mm. att jag, jag som var så responsible kom till Nolingen med Du var två. mamman typ? Ja, jag sa ja. jag, jag till min klas. Jag tar hand, för jag går i, Uh -huh. Så jag hade ju två PET-flaskor med vatten för att det behövdes och det ja. gjorde du kan ju säga. Så jag blev ju typ mer eller mindre mamman. Mm. Och, men det är alltid bra att ha mm. Det är väldigt ansvarigt. Jag var, ja, jag var inte den enda bra. som fick agera mamma. Eller, men, så att det var like, kul men det är lite en annan grej när man har nykter och mm. helt mer mindre. Det är inte rollen. jätteroligt. Nej utan det blir mer typ man blir lite orolig, lite tråkigt. Ja. Lite, lite trött. Jobbig, ja. ja. Jag var jättetrakt ja. efteråt. Ja. Ush. Alltså det, det har varit så mycket skador genom de här tre åren som jag har gått ja. på, alltså så här, på fester och Sann sånt. Någon allvarlig skada då? Eller? Ja, jag vet en kille ähm, nämligen namn så, men han kom till skolan med halva ansiktet uppslaget efter att Oj, han, jag vet. Ja, det vet Vem? han ja. äh, Och Och här helt röd så. Här. Ja. och Ja, han hade typ ramlat på en trottoarskant typ på något sådant där konstigt, jag vet inte. Oj. Ja. Um, och sen så ja, det har ju varit en tjej som blev våldtagen mm. förra året. Jäkligt trist alltså. Det är alltså. ju ja, uh, mindre än olycka mer ett brott liksom. Ja. det är ju uh, verkligen. Mm. Men det är, alltså, ja, brott och olyckor sker konstant, ja. till typ varje helg. I, när jag gick i tvåan. Mm. För att det var liksom... Men vi ja. hade väl någon som kom och föreläste? Ja, vi jo. Vad mm. oh, var det då för någonting? Det var ju två poliser ja. som kom man och snackade om ja. att De mm. sa ju aldrig nollning i sig utan de pratade ju mer ja. om det. Men man ja. ju... Att jag vet ja, inte om ettorna eller? har sett det då. Nej, äh, för nej men För när vi var ju... där så var det ju treorna och tvåorna som ja. var i, i aulan. Ja. Äh, ettorna hade ju sin sån... Dagen innan. Ja, precis. Ehm... Men äh, ja, det, jag tycker det är skönt att polisen kom dit. Jag pratade faktiskt med dem efteråt. Alltså, och bara tack ja. så mycket för att ni äh, säger detta och gör detta. Mm, men det um, är bra. Mm. Hade jag varit på nollningen själv så hade jag gjort precis som du. Ja. Äh, och varit liksom mamman mm. som äh, kommer med vatten och typ håller om. Mm. För, äh, ja. men, men det blev var... ju typ så att vi fick springa lite fram och tillbaka med vattnet. För ja. att någon satt typ mer eller mindre fick och fick åka till akuten någon satt och spyrde någon annan trodde att hon skulle spy mm. så att eh, det blev väldigt mycket jobb ja. så, äh, det handlar varandra. ju om oerfarna människor som dricker alkohol liksom. mm. så det är jättebra att eh, folk kommer och föreläser mm. faktiskt det för. Och det är svårt att veta innan med alltså om man väl ska hälla i sig alkohol är det jättesvårt att veta hur mycket man tål och vad som kommer att hända. Ja, speciellt ju... om det är första gången. Ja, det finns precis. ju de som går på nollningen och det är första gången de är ja. och sen så mm. dricker de liksom. Ja. Och så blir de så jäkla packade. Ja. Mm. ja. Men ta hand om varandra. Det är ju ja. mycket liksom. Och är ni som sagt i 18 ska kan ni helst inte dricka. Men... Man ja, men kan, vi kan ju inte förneka Nej. att det Nej. inte Nej. händer. Det li så att, gör och... ni det så ta hand om varandra. Ja. Bara. Gå aldrig själv på nollningen. Nej ja uh, inte för att... Alltså, jag sa ju det att jag... Um, om jag skulle ha gått på nollningen i år så hade jag varit mamma. Förra året så var jag inte det. Nej. Förra året så var jag riktigt tackad. Jag hade köpt en sån uh, vodkaflaska. Och... Egentligen så köpte jag den för att bjuda ettorna. Mm. Men det var ju vi två år som nollar ettorna. Mm. Vi är 10 pers Vi var 10 pers uh, totalt. Och uh, det var typ fyra stycken som skulle nolla ettorna. Mm. De är typ 25 Oj. Så vi är en park så här, fyra pers som nollade 25 pers. <laughs> Ingen av dem ville dricka. Uh, och allt, ah, allbora, men... alkohol, yes, kompis, min, vi min kompis går i den klassen som ni nollade, tror jag. Hon ja. sa också att de drack inte, till nej. Nej. Så. nej, men vi nollade också ett och som inte ville dricka, så då nollade vi oss själva. Ja, dagens. det blir typ och så. så. Jag, jag och min kompis bara, nej. Så att när alla typ hade fått det de vill ha så alltså, alltså det spöreg ju så pass mycket på nollingen också så ja, under typ alltså 30 40 minuter satt, stod för vi var mitt mitt ingenstans vet inte riktigt alltså mitt på Tranda någonstans och bara stod och kollade på när det regnade vi hade liksom tagit slut på lekar och vi hade inget att göra och så bara såg du och vi bara kollade på när det ösregnade. Mm. Så till slut. Det så tragiskt, ja. vi kollar på när det ösregnade. Ja, ja det är ju typ det vi gör nu också. Ja, för och våra ettor bara, ja bara bara. Ett men hallå, alltså, ska vi inte göra något? Vi, bara, vi vet inte vad vi ska göra. Nej. Eh, så, och så gick de runt och frågade liksom, ja men vart är alla Dricker vi bara, jag vet inte, medan min kompis har gått och hällt ut resten av vårdkampen. Ja. Men är no. alltså jag känner inte gärna att folk är så. Alltså. Men vi nej, det är för jag... att du är packad när de gör det. <laughs> nej, men, nej, men att hälla ut sin egen dryck typ. Ja, men vi ja. hade ju stått för så vi bara. Men det var inte så mycket kvar ändå. Nej, nej. Och vi var lite, alltså vid den laget så hade folk redan blivit riktigt så packade ja, så mm. att de ska in ja, mer. Så vi bara, vi tänker inte ge dem någon mer nu. Men det är liksom var mojigt av er ändå. Mm. Ja. Det var, <laughs> faktiskt. <laughs> jag är en ängel. Ja. <laughs> um, ja, men det var ju lite om... Uh, vad heter det? Det var lite ser ett ord. Ah, vad, heter, ja. vad heter vad heter det? Inskutet Noll... Nej, nollningen. Nollningen. Jag mm. mm. ah. <laughs> Men inskutet <laughs> är vad vi ska ha inskutt snart. Ja, det ja. är istället för på en kväll eller under en helg som vissa tycker att det är ett, en nollning ska vara ah. så är inskuttet under skoltid. Är det det? Jag det inte. Va? Jag, Jag tror det är på kvällen. Ja, det är på kvällen. Ja, ah. ah, efter skoltid. Men på skolan. Just nu är det, nu är det på skolan. Det så är året var det inte på Skolan. Mm. Men nu är det i kafeterian. Mm. Den 29 yes. Om jag tänker rätt nu. Jo, jag tror det är 29 <laughs> Ska vi kolla upp ah, det här? Ja. Men, um, ja. Uh, så var Känner som... ni några som ska gå, eller? Alltså, jag har ju då kompis i EOS. Ja. som Det är oss som ja, det är oss håller som i håller det. det. Mm. Um, men just med tanke på att uh, vi går i tvåan så har inte vi riktigt taggat upp det så. Nej. Men som bara alltså, det är ju mest det är ju främst den fest för ettorna för mm. liksom bli välkomna in till skolan och Precis om nollningen ja, Lär känna känner eh, lite om ja. typ. ja. Lärare känna varandra liksom mm. uppleva det. Men det är ju också det är inte bara för ett år, utan det är ju för liksom alla. Skolan, ja. Ja. Mm. Men jag vet det är någonting vi vet ju inte vad som kommer att hända, men Nej. jag kommer säkert komma ut med mer information mm. när ja. jag börjar närmare ja. om ni börjar alltså närma Om ni inte har följt eh, Vad händer på Becking så är det ett tips att göra yes. det mm. på Facebook. Eh, vad händer på Becking? Det är typ 1300 medlemmar eller nåt så mm. där redan. Eh, och eh, ja, där kommer ju nästan allting ut. Mm. Eh, när man ändå pratar om det så kan man ju också följa den här... Eh, vad heter den? Upphittat och ja, ja, just det. Där, det ja, där man kan posta vad man har tappat bort eller om man hittar någonting som man har tappat bort och mm, postar det, mm. så kan man hitta det. Det är väldigt många som återför sina saker på ja, det sättet. Precis. Um, eh, ja, men inskuttet alltså lite så här, mindre supa aktivitetstyp. Mm. Ja. Eh, Nej, men jag tror inte det är någon ah, det, tolerans mot ah. alkohol alls. Ah. Nej, inte på själva... Men det kommer hända då är det alltså, typ hemma hos personer. Ja. Så det... Men, <laughs> ja, ja det är, men det, det, för... det ansvarar ju inte EU-svaret. Nej, nej, Det är bra. Um, men drick ja. helst inte då om ni vill komma in. Nej. Ah. Mm. Det är den populära... Alltså, enligt iOS i så är det den populäraste slash, största festen med flest svar för det är liksom ah. i början. Mm. Eh, Kommer det säkert bli jättekul. Ja. Mm. Ska gå men det är väl, som alltså vanligt det är väl att det är något disco och lite sånt. Ja. Så, äh, men ja, äh, det händer ju också att folk smugglar in äh, äh, dryck och typ spetsar. Mm. Äh, äh, ja. ja. Det, det är liksom väldigt äh, dålig stil ibland. Mm. Äh, och det, jag vet att det är några, jag känner några som jag, jag var utanför den gången när, när, när vi hade, för jag beställde ingen biljett. Mm, lite korkat nej. av mig, men um, så jag satt utanför och typ hälsa för kompisar och sånt. Mm. Och det var jättemånga som kom ut ur festen och mm. hade blivit backade. Och det var så här liksom. Ja. Men, men var, senast, eller förra terminen tror jag det var någon fest. Och då fick man inte ens alltså in Red Bull på. Nej, nej. Alltså de tog ju aldrig. det då. Ja. Så jag mm. tror det är mer säkerhet nu. Ja. Vi får hoppas det. det är ja. Bra. Uh, ja, så det var lite om inskuttet. Yes. Mm. Uh, Sen har vi Ätornas dag med som är lite, just det, nu. Det är lite tidigare. Mm. Ja, det, mm. det är, är den vecka. 19. Mm. redan är på tisdag. Mm. Mm. Mm. Så jag det... tycker att alla ska gå dit faktiskt. Mm. Ja. Jättekul. Det kommer vara, jag tror att det är klockan 15.30 i aulan som gäller. Så gå dit 15.15 .15 för att få en bra plats. Ja. Mm. Um, det är ju typ en timme eller någonting sånt där det ja, vi pratar om så är ju när alla föreningar presenterar sig ja. och helt enkelt välkomna ettorna in i bäckingslivet liksom. ja. och uh, ja, vi kommer ju också höra där mm. uh, vi, kommer, vi är ju en förening precis som de andra, bara det att vi har inte medlemmar utan Bäckingspodden är ju vi tre ja, mm. eh, som sitter i Bäckingspoddstyrelsen om man ska säga. Yes. Eh, och sen så är det ju en podd för alla för ja. eh, Bäcking. Mm, Även mm. lärare, om det oh. är någon lärare som, vill, som skulle vilja lyssna. Hej <här> vi <björn>. Nej. <här> <här> <här> Nej men, eh, ja så vi kommer ju finnas där också. Eh, mm, efter mm. de här, då vi presenterar oss så kommer det vara lite, eh, ja, eh, vad heter det? såna sådana bord och sånt. Vi det sådana bord? Ja. Nej, men vi kommer väl stå, och så kan ni fråga oss frågor om ni har några. Mm. Mm. Man kan, för de det gäller ju inte riktigt oss, men på de andra föreningarna så kommer man kunna bli medlem. Ja, jag är medlem i Amorinerna, och vi tar emot medlemmar. Så mm. bli medlem, ni tjänar på det. Och jag Gör du reklam för de morinerna här? Nej, men ni kan ju komma och se hela alla fall. Mm, men mm. det finns ju en massa föreningar. Ja. Och, det finns alltid en förening, för, det finns alltid någon förening för alla. Ja, ja. verkligen. Precis. Jag menar Taco Libre till exempel. Ja. Mm. Alla älskar tacos. Mm. Precis. Och sen så är det också så att man kan ju bli medlem- i flera stycken ja. samtidigt. Mm, man måste ju inte sitta liksom och vara ledande mm. som du nej, är nej. i Amorinna. Man kan ju liksom mm. bara... Ja, ja vara med mm. för att bara vara med. Mm. Ja, för att det är Man får oftast fördelar för att ja. vara med i föreningen ja. också. Mm. Men liksom om man ska köpa typ och tacos som... så... Alltså de säljer ju typ en taco för vad är det, typ 30 25, 25 ja. Och sen så kanske man får den för 10-15 om man ja, är med. Ja, ja men det är ja. Liksom så här... Så det brukar oftast, och och Ja, det brukar mm. oftast kosta om man ska bli medlem typ 10 spänn Men man brukar ju känna på det längre. Ja, precis. Ja, men då tror jag vi avrundar det här lite grann. Ja. Jag vet äh, en grej. Ja? Mm. Och det är att jag vet inte hur länge det var så för att jag bojkottade ju typ chokladbollarna i kafeteran hela ettan, men chokladbollarna i kafeteran är nu för tiden. Nej. Säg jo. inte det. Herre Är det smörig? Det. Nej. Jag har faktiskt inte lika mycket som Agnes Det var det jag inte ja, fast, gillade med eh, innan. Eh, hon är vegan. <laughs> ah, det är det är är det här, ja. <laughs> det jag här Ja, men alltså, jag Nej. tror inte de är veganska tyvärr. Nej. Nej, de är inte så här uh, scrub. Nej. No. Nej. Fucking. <laughs> Nej, jag mm. på <laughs> <fruktor. laughs> Japan <laughs> Nej men uh, ja, jag har också märkt det. Uh, mm. just, jag levde inte på chokladbollar och han, mm. gör inte det men jag köper typ en gång ibland för att få uh, hålla sockerhalten uppe mm. så att man inte typ dör på lekonerna. Ja. Mm. Vilket jag ibland typ gör. Ja, ja, jag har faktiskt somnat flera gånger. Har du somnat det? på lekonerna? <laughs> ur, typ på naturen. Fast ja. jag har inte gjort det nu i tvåan. Men Nej, i tvåan så, gjorde jag det. Alltså flera gånger. Och eh, jag vet inte riktigt vad man ska göra åt det. Nej, alltså, alltså jag sover ju mycket, mm. men jag blir så trött bara. Rik en typ energidryck. Ja, det, jag brukar drika Nokko Nocco, ja. Jo, fast det det, ja, ja. Det, det går typ inte ibland. Nej, alltså, nej. Verkligen. nej. Uh, nu alltså, ätterna, så känner jag vilket taggare det. att du... Ja, men vissa lärare är ju inte bensträckare heller. Mm. Och då, nej, alltså det ja, funkar ju inte. Då man kan inte sitta i en timme och bara sitta. Det går ju inte. Jag hade ju en äh, lärare som jag tack och lov inte har längre. Mm. Äh, men vi hade ju så lång lektion. Mm. Då vi inte fick... Äh, då han inte gav oss någon... Äh, Eh, rast. Mm, mm. Och det var verkligen... Ah, ah. Ja, alltså vi har ju eh, kurser jag går i design då, och då har vi ju formgivning typ, eller, och design två. Eh, och de kan ju vara två och en halv timme ibland. Och eh, där har jag en lärare som inte brukar ge rast. Utan istället får vi ta rasten i slutet typ, och gå fem minuter tidigare. Mm. Mm. Yay! Nej, ja, det är det riktigt ordentligt. Det är typ hopplöst, <laughs> för ja. att man kommer ju ändå liksom, ja, Alltså varför ska man prata 5 minuter i slutet av nej, lektionen det när man är ändå... ledd? Lite... Nej. Alltså meningslöst. Mm, alltså. Ja. Varför väldigt. inte bara gå de sista fem minuterna också då liksom? mm, nej. Mm. nej. Nej, men vi hoppas alla ett och då har för alla lärare. Ja. Mm. och trivs. Mm. Mm. Och ja, jag tror vi avslutar här. Ja. ja. Välkomna. Det Välkommen. <laughs> ja, hej Ja, hej. Då. hej.